Гвинтики, загугульці. Пуйка слав із Артеку пачками свої листи, бурю, море, цунами, вельми сирих слово вивержень. І цей підпис калачик там був точно. Це він. Тачик не міг читати. Чорна вода пекла очі, та він силою волі висушив очі. Позир став злим, темнокарим. Протокола шпурив на стіл, як не потріб. «А Вітасик?» Вітасик каже «Так само. Що?» «Може, хочеш знати, скільки було пляшок вина, курва, хлопчик, риба, сіну Прокляття. «Проклятє! Ну-ну, без соплей!» Тачик затявся. «Ну що?» Тачик сів на стілець. «Е, падло!» Єгоров гримну, чоботом в голові загуділо, Стілець крекнув та витримав цей кирзак. Тачик встав. З губи цябініла кров. Ще тачик затявся, мовчав. На! Єгоров пляп у лице. І тачик уже на підлозі. Ноги має короткі, вельми міцні школа. Кирзаки копали твердо. Цвиками в груди, по голові. Тачик тратив себе, все поплило, очі у червоний колір, у вогонь в голові. Прийшов до себе в камері. Спорожнився парашу, сплюнув. У лобі гуло. Провів по чупрі, чупер лишився в руці. Ліза-курва подумав. Не дбало, як не про себе. Хотілося пити, пошукав очима чогось. На вікні чіпив слоєчок. Потягся до нього сьорб, виблював геть усе. Хі-хі-хі. Регіт точився з мокрого тапчана. Пошукав очима. Запухли дятел з побитим віспою білим, як срака лицем. «Ти привід? Яїр... Гі-гі. «Ах, тобі врило, не хочеш? Хочу-хочу, давай». Дятел схопився, і споденята поїхали вниз. Волохаті ноги, прищі, темна, мерва посередині. Він переступив через них і подзоркав до тачика «Ти? Я? Ха-ха. Побалуємося? Да, я хворий. О, і наше ти, хлопчику, хворий, на снід. Тю, у мене ліки? Ну да, давай. А ну, ну... «Вермені, кумда!» «Засупонь, дурня, дурак!» «Да ну ти, шо, ну ти?» Тачик дав по ножі, дятел зігнувся. «Дай гляну!» «Не пацай!» «Зараз, чуєш?» «Да ну!» «Бля, потом!» «Суп скотом, а мені дай!» «Зараз? А що?» Дятел кинувся до штанення, «Ти витяг шипочок біло-чорних пігулок!» «На!» Тачик глянув, дато і просичав. «Дата прострочена!» ти. Ідіоти. Світло притахло. Вічка стала прозоре, а потім і темне. Тачик це спостеріг. Дата. Дятел вихопив з рук той шипочок, підтюпасив на світло і... Їй, твою маму. Альо. Шпарко натяг з споденята, плутаючись в ноговиці і загримув двері. «Коля, Коля, открой!» «Коля, відкрив. Ніч була дивно спокійна, десь цвіли свіркуни і жаби кумкали там на болоті. Певне, не так далеко відси до того болота. Може, то на гламаздах їздили з пуйкою там рано і на роверах. П'ята година рано, роса, а вони чимчикують з вудками сонні травою. Щось таки наловили, лиш карасі там білі і манюпуньки, світла нема та й його. Та снили сіму не гламазди, снили сіму ауріка, світла, підкачений крик, як вода з білих лілей. У лататі запутався короб, хотів наїсти зелену воду, і стане не зміг, жаби у розтіч, весна. Зранку розкрилися двері до камери, протиснувся тінейджер. «Ти школярик, а то ж зяма». Жид, може? Та ні, чу? Ташко поклав напіл. «А хто ж ти, хлопчику, є?» «Тато у мене голан». «Ну то і ти, голанистсько». «Ні, я українець». «А певне свідомий». «Ні, не зовсім свідомий. Лиш так. Як так? Що не знаю, отож. Трохи собі помовчали. Тачик дивився на зяму, зяма дивився в підлогу, щось там кумедно вивчав. «А що там аж під пахвою?» «Кримінальний кодекс». «Ого!» «Літьоха, каже, що маю знати, що мене тут чекає». «Ай-йо, ай-йо-йо». «А через що ти тут?» «Через кого? Можна я сяду?» «Ти вже, власне, сидиш». «Мене ще не засудили, правда? Як божий день». «Ну то добре, сідай». Зяма скинув капці і розтягнувся на топчані. що? ну, чого? Через кого? Через жирапу. Іди, правда». Географічка сказала перед цілим класом, що я кавалок гімна, бо тато у мене крейзі. А тато тебе Крейзі? Тато у мене супер, був в Афгані. За талібами воював. Привіз орден. Правда, без двох рук мамка від нас пішла. Тато Порситько говорить на базарі, на свята коло собору. Справді, я видів тата твого. І що? Що далі? Та що далі? Баба Марися забула вадро з водою, мила в класі підлогу. Катрани швабру забрала, а вадро лишила під дошкою, певне, забула, бо мала страшну гризоту, онучка перехворіла кіром. Ага. Ну, як жирафа мені то сказала, я то відро в руки і його умистіми, і на буклі, на буклі, на буклі. Вереску сміху в класі, ціла школа гуділа. Ще б не годіла, ага, правда, недовго то тривало, зразу і пов'язали. Я курив у параші. драп, відки знаєш, в очах видно. Айно, ну. ще й за трап припаяють. Не сци ніцти не припаяють.